abausi global radio na mchungaji joseph rene wanakuletea makala muhimu kabisa kila siku ya sh, uh, juma kwanzia hapo shanne kamili hadi tano kamili neno litasimama, simama nimpangilio na kukujia moja kwa moja kwa ishani hapa global radio ndani ya AJR FM 2134010000 tano. kutana na mchungaji Geoffrey Nge kutoka kwa Washington kila siku ya juma kwanzia shanne kamili hadi tano kamili kwa mengi globalradio.com. na kabla ni mkaribishe mchungaji Ngige. Yapo e ni kuleta unaosema kando ya mtu kutoka kule Kisumu wakiwa ni angaza Singles. uzuri wako tenno joy tomorrow kwa mibundu yako njia tulioadhibiwa tunayotamani mwezangu barani nzuri ya karani inayopendeza ni mazuri kila mtu ajawa na furaha tele marafiki tunauwa alikao to oh cause oh, them uridi mji uko under the world you know mazuri kila kitu a jowa na furaha tele marafiki tunagwa alika tukazebwendo bobo tukaburidhi mji ulo angaliwa. Engine sendine oh jotombo uzuri wake Ubi hudhu yake munjile tulio hadi wao tunayotamani mwenzangu baromturi ya kanani inayopendeza denke na au kwa uzuri wake ten ujaitamani enjoy tomorrow ubi hudhu yake Mjile Baba digi wa tunayotamani mwezangu baranturi your colony ndiyo upendeza kuni kama malaria mengi bivu mara danger vinaungesika chukua dakika kidogo jiwe is a small leaf dili je kweli kunatambua kuna dunia tunamgishi kuna Fomba ya njara bila ungeseka Chukua dakika kigogo Jiulize swali ili je kweli kuna tamua kuna pumzi kwa Siku na hoja tamua uturiwake Tenojai tamu ni wa sana, asante sana mtumishi wa Mungu. Wakati huu ninazidi kushukuru Mungu kwa ajili ya kuwa pamoja nasi na kutupatia tena namwanya mwingine wa kuendelea katika makara hii maalum, makara ya neno litosimama. Na hivyo wasikilizaji wetu kila mahali mliko, tunachukua nafasi kuwakaribisha ili tuweze kubarikiwa pamoja katika makala haya maalumu. Hivyo nina kualika ili tuweze kumwalika muumbaji wetu ili yaweze kutufunza yale anayotaka kutufundisha siku hii ya leo. Hebu tuweze kuomba baba wetu uliye juu mbinguni. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika vipindi vilivyopita pia na katika kipindi hiki ambaye ni kipindi maalum naomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu kila mahali wako ili uweze kuwabariki na pia na mimi kama mtumishi wako uweze kunitumia kama vile utakavyoona inafaa tunaomba kwa ajili ya radio hii yetu ya baguzi grobo radio ambaye inaverusha betera ya habari njema neno lako kote kote ulimwenguni ukaendelee kuibariki bariki hata na mtumishi wako ndugu Jerema untini na wale wanaohusika katika kuendeleza mipango hii mapenzi yako yaweze kufanyika kwa kila mmoja wetu mkubwa hata na mdogo hebu wa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha letu kwa unyenyekevu katika jina la Yesu mwokozi wetu amina basi wasikilizaji wetu Ningependa tuweze kuwaletea uh, kwa mkutafali tu yale tuliyoweza kuangalia jana. Tuliona ya kwamba mtumishi wa Mungu Isaka baada ya kuoa aliweza kukaa na mke wake kwa muda na mke wake alikuwa tasa lakini kwa sababu ya mm, mtumishi wa Mungu kuwa mcha Mungu. Aliweza kumwomba Mungu na Mungu akaweza kujibu maombi na huyu mama Rebecca akaweza kupata mtoto na watoto na watoto waliowapata walikuwa wanashindana wakiwa ndani ya tumbo yake na akalilia Mungu na Mungu kupitia kwa malaika akamweleza una mataifa mawili ndani ya tumbo yako na kwa kweli wakati ulipooandia wa, wake kupata watoto mtoto wa kwanza alitoka akiwa mwekundu naye akaitwa Esau na wa pili akatoka akiwa amemshika kisigino akaitwa Yakobo na tidipo tukaona ya kwamba. watoto hawa walipokuwa inaonekana wazi vile malaika alivyo sema hivyo tabia zao zilivyokuwa zimezihirisha maana maraika alisema yule wa, wa, mkubwa atatumikia yule mdogo na walipokuwa wanakuwa sawa alikuwa mtu muindaji na Yakobo akawa mtu mtulivu aliyekuwa mfugaji kule nyumbani na Esaka Isaka baba yao akapenda Esau kwa kuwa alikuwa anamletea mawindo. Na ndipo tunaona naye Rebeka akawa anaangalia sana kwa makini juu ya tabia za watoto hawa. Na ndipo aka baba yao akachukua nafasi ya kuwaelezea juu ya ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu na vile mlizi ambaye angelizi ahadi hizi angekuwa ni mle atakayechukua uzaliwa wa kwanza na wakaptea mashati ya kuchukua uzaliwa wa kwanza na hata hivyo Esau ndio aliyekuwa entitled ama alikuwa anastahili kuchukua eh, nafasi ile lakini mashati aliyopewa hakuweza kuyaathiria manani maana sheria za Mungu hakuwa alikuwa anaona ni kifungo kinamfunga na mwishowe akaweza kupuza mambo haya. moja akiwa ametoka mauindoni akaja akiwa na njaa, akakuta ndugu yake ametengeneza chakula kizuri cha ndengu. Akaomba apewe, na Yakobo kwa maana alikuwa ameshika yote waliokuwa kuwa wameelezewa, akasema ni lazima la, kama unataka chakula changu basi utaniuzia uzalio wako wa kwanza maana yeye alikuwa natamani sana kuwa mzaliwa wa kwanza lakini hakuwa natamani haya ili achukue mali ya dunia hii ya baba yake lakini alikuwa ya anataka kuwa kuhani kwa familia yake mtu kuwa kitoa kafara kwa ajili ya watu wake mtu kuwa ni yeye kupitia kizazi chake mwokozi wa ulimwengu angezaliwa I wish kama tungetamani mambo kama haya mazuri mambo ya bingu na ndipo tukaona ya kwamba hata hivyo alitumia hira kuchukua nafasi hii ambaye hira hii imlemtea shida kutoka yeye mpaka kizazi cha mwisho waliochukua nafasi na mama yake na ndipo tukaona ya kwamba katika wakati ulipoandia ya e, Isaka akawa amezeka na hata amepoteza macho akamwambia Esau mtoto wake aliyokuwa anampenda na anataka achukue urithi hata kama alikuwa amepuza mashati yale aliyokuwa yameelezewa akamwambia nenda kwa siri alimwambia kwa siri nenda ukafanye mawindo ukanifanyia uka chakula kile ninaopenda ni kule naye roho yangu iweze kukubariki kabla sijafa lakini kama mnavyojua mtu anapokuwa haoni. anaweza kuongea mambo ya ksiri hata kusengenya mtu akiwa hapo ndipo rebecca kasikia maneno hayo na mpunde tu esau alipotoka akaweza kumwambia mtoto wake yakobo Nisikilize na usikilize sauti yangu. Nenda kondeni kundi ni uletee wana mbuzi wawili na ndipo nitengenezee baba yako chakula anachokipenda na ndipo akule akubariki. Maana nimesikia akiambia Esau hivyo. Lakini Yakobo kama vile alivyokuwa mtoto mwaminifu, alijaribu kupuuza ama kukataa mambo hayo, lakini mama akamsukuma mpaka akamwambia Rana ikiwa utaraniwa maana alikuwa anaogopa sana kwenda kudanganya baba yake kisha araniwe. Mama akamwambia hiyo ukiraniwa mimi ndiyo nitachukua hiyo. Na ndipo basi akafika mahali ambaye hange retreat, ipo akafungwa mikono na ngozi ya mwana kondoo na shingo na akapata chakula kizuri kiliyopikwa na huyu mama. Na kwa kweli alienda na akamhadaba baba yake na akabalitiwa na ndipo tukaona ya kwamba baada ya kubalikiwa ilikuwa ni shida ndani ya roho yake, ilikuwa ni shida katika dhamiri yake. Na ndipo basi akaweza kujuta sana. Na Esau alipokuja akakuta tumi baraka imetehanwa. Tunaona ya kwamba alilia sana na sisi ndivyo tutakavyolia ikiwa hatutaamini na kuweza kudumisha imani watu watalia sana kama Hesao siku Yesu atakapokuja wengine wakisema mimi nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya lakini kumbe walipuuza baadhi ya mambo na ndipo neno linasema ya kwamba, ya huyu Esau alipokuwa na ulizi mkoloni mwake aliuchezea lakini ulipomponyoka alijaribu kuutafuta lakini haukupatikana na ndipo akawa sasa niatumikie ndugu yake na ndipo basi wakati alipoona haiwezekani Alifanya vile watu wa Kristo wengi sana watafanya katika siku hizi za kufunga historia ya dunia. Poone ya kwamba wamechelewa na waone ya kwamba kuna wengine waliojiingiza ndani ya maneno na neno la Mungu litasimama na wao kama vile ninavyosimama leo na wao walilipuuza, watafanya kama vile Saulu alivyofanya Alifanya nini? Ukisoma katika kitabu hicho cha mwanzo mua, 27 aya ya 42 akasema moyo ni moye. Ukisoma katika 41 yako ya, Esau akaweza kumchukia Esau kwa ajili ya mbaraka huo ambaye babake alimbariki. Naye akasema siku za ya baba yangu zinakaribia. Nae mimi sasa nikishamaliza hiyo maombolezo ya kulilia baba nitamua Watu wengi walio kristo wa siku hizi za mwisho watakapofahamu ya kwamba kwa kukanyaga sheria za Mungu wamefungiwa nje na nehema ya Mungu imeweza kufika kikomo chake mrango wa rehema umefungwa basi wataamua mioyoni mwao ile lile lillo jema ni kuangamiza hawa walioweza kupokea huyu Yesu maana wao wako upande wake sasa tutawaangamiza hapa Ukiangalia katika aya 42 Esa e, Rebeka akasikia maneno haya na akamwita Yakobo akamwambia sasa kile kitu ninataka ni kutume kwa anko yako huko kwetu na ndipo uweze kwenda huko utulie kitambo hii hasira ya huyu ndugu yako aweze kutulia mimi nitatumana na mimi ut, ni, utakuja kuchukuliwa huko na ndipo basi hakujua ya kwamba hii ilikuwa ndiyo mwisho wa kuonana na mtoto wake na akaenda akamwambia mmewe Angalia hao watoto hao wake wa huyu mtoto wetu wa kwanza wananishukiza sana. Sasa huyu Jacob naye akichukua hao akina wanawake wa hapa, mimi nitakuwa wapi? Na kweli Isaka akasikia maneno haya, Na ndipo neno linasema ya kwamba Isaka akachukua nafasi ya kumbariki kumbaliki Esa, Isaka. Leo kipindi chetu Kinaingia Yakobo akiweza kwenda uhamishoni kwa ajili ya kuchukua mbaraka aliyoahidiwa na Mungu kwa hila Kwa hivyo uh, mafundisho yetu siku hii ya leo inaingia katika kitabu cha mwanzo kutoka muan, kitabu cha mwanzo uh, na saba na nane Kwa hivyo ningependa tuweze kuendelea kwa pamoja ili ili Mungu aweze ku ku kuendelea kutubalikia Na ndivyo basi wapendwa Eh tunaona ya kwamba Mungu alituonya sana kutoka jana tuweze kuangalia tusiwe kama Esau. Maana Esao Esau anaitwa mtu ambaye aliuza uzalio wake wa kwanza kwa chakula cha mulo mmoja tu. Na wewe na mimi Tunapoweza kuangalia uh, katika maisha ya ulimwengu huu tunaweza kupoteza uzima wa milele kwa sababu ya maisha ya ulimwengu huu. Leo tunataka kuangalia Yakobo mambo yaliyompata yeye pia kwa ajili ya hila na vile alivyo kwao na ikawa ni siku ya mwisho kuonana na, na mama yake. Tunasoma kitabu cha Genesis 28 mpaka Genesis 31 Sasa hapa tumeona baada ya kutishwa na ndugu yake Yakobo Basi Isaka akaweza kuarifiwa na akaanza kuongea na Yakobo na akaweza kumuarifu aweze kuondoka na mara moja aweze kwenda mpaka kwa uh, kwa mjomba wake huko katika eh, Mesopotamia na akamwangiza kwamba uweze kwenda kwa kwa, anko, kwa mjomba yako huko Pele na Lam uweze kwenda kutoa mke kutoka huko huko kwa mjomba wako na akamwambia na Mungu mwenyewe akaweze kukubariki na kukuongozea katika uzao wako na kuweze kupatia mbaraka wa baba yetu Ibrahimu wewe na uzao wako ni mibaraka anaendelea kumbariki uweze kuwa di, u, u, u, u, u, ubaraka wa Ibrahimu ukaweze kuwa juu yako na uzao wako na uweze kuwa mlidhi kwa ahadi za Ibrahim. Na kwa hivyo Isaka akambaliki huyu kijana Yakobo na akamwambia aondoke aende zani. Kumbuka wakati huu Isaka hajui ya kwamba huyu kijana ametishwa na kifo na ndugu yake. Lakini kwa sababu mama anataka kuokoa huyu kijana anaenda anamwambia nataka aende akaoe huko hata ijapokuwa hiyo ndiyo ilikuwa destuli de, de iliyofaa lakini sasa anamutuma, afije akaoa huko watu wa Kanani na ndipo Yakobo akaanza safari kuondoka kwao na uh, wakati huo huo esau Alisikia baba yake na akaona kumbe wake wangu hawa wawili hawapendezi baba yangu. Akaenda kwa Ismaeli akaoamuke wa watatu. Na hivyo akaendelea kuasi tu. Alikuwa pia na nafasi ya kumrudia Mungu lakini bado alikuwa anaendelea katika hali ya uasi. Na ndipo basi huyo kijana alipokuwa safari yake akaweza kwenda akipitia kichakani akajaribu kuepuka watu ili wasije wakamwambia ndugu yake mahali amepita maana alikuwa na uoga mwingi na Biblia inatuambia ya kwamba katika kitabu hicho cha ja mwanzo inasema alipopata mibanaka akaenda akiwa na uzuni lakini alimebaraka ana ana shida ndani ya moyo wake hajui atafanya nini anaona hata kama Mungu alikuwa ameahidi kumbaliki ni kusema amekatiliwa mbali na Mungu alikuwa anasikia anahitaji lakini hata kuomba ilikuwa ni shida maana dhambi ngaliko ndani ya moyo mtu anajihisi ya kwamba amekuwa mbali na Mungu na siku hiyo ikaweza kufika jioni. Na ndipo basi Biblia inasema ya kwamba siku ya pili ilimkuta akiwa mbali sana na nyumba ya baba yake. Hata kama alikuwa bado angali na shida ndani ya moyo wake, alijua kwamba sasa yeye amekuwa mtu amelaniwa kwa sababu amefanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Alitaka Mungu amlinde lakini yeye angeweza kupata kuomba maana alikuwa anaona Mungu amemwacha. Hata hivyo alikuwa anaomba sasa Mungu. Hata kama anashindwa kuomba. moyoni anasikia kama Mungu angeonionyesha kabisa ya kuomba saja nikataa ningesikia angalawa niko anapadai. Na Mungu kama vile anavyosema wazi katika maandiko matakatifu ya kwamba anapenda wenye dhambi lakini anachukia dhambi. Hivyo Mungu hakumsahau kobo Alikuwa bado anamwangalia. Neema ya Mungu ilikuwa bado iko juu yake. Alikuwa naye anamletea, anamwongezea nafasi ili aweze kufahamu hivyo lakini yakobo alikuwa anajihisi ya kwamba amekatiliwa mbali alipokuwa anachoka sana katika safari hii kumbuka hana lolote ila fim, ni fimbo tu alionayo akaona ni vizuri sasa jioni imefika aweze lala chini mahali aweze kupumzika na alipokuwa amelala ipo akaona akaona kwa njozi ngazi iliyokanyaga chini na ikaenda mpaka juu mbinguni kisha akaona malaika walio kuwa wakishuka kutoka juu na kupanda juu na akasikia Yehova Yesu Kristo akiwa pale akiwa katika ile ngazi akaona utukufu wa Mungu akaweza kufikia ikisema Mimi ndiye Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako Mungu wa Isaac na katika dunia hii ambaye umelali umeraliza kichwa yako ni ya kwamba nitakupa Unapoangalia katika Mwanzo 28:13 Bwana akasimama katika ile ngazi, akasema mimi ndiye Bwana Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka, na nchi hii ambayo umelala, nitakupatia wewe na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama kama mchanga wa bahari. Ahadi iliyoahidiwa Ibrahimu ikarudiwa kwa Yakobo. Na ndipo yeye akaelezewa jamaa zote za ulimwengu zitabarikiwa kwa ajili yako wapendwa ninataka uone jinsi mungu alivyo mwenye huruma mtu ambaye amefanya hila sasa analilia mungu anamuomba mungu na mungu amemmsikia Neno la Mungu linasema tukiziunga madhambi zetu, yeye ni mwaminifu tena ni wa haki, na kututakasa kutokana na udhalimu wote. Yohana tisa. Na Mungu akamwambia, ya kwamba mimi nitakuwa pamoja nawe kila mahali uendapo. Hiyo Ma, ni hiyo ni kitabu cha Mwanzo 28:15. Niko pamoja nawe, nitakulinda kila uendapo. Nami nitakuleta katika nchi hii maana sitakuwacha mpaka nitakapokufanyia hayo niliyokuahidiya Mungu alijua ya kwamba atiacha huyu mwanamume shetani alikuwa tayari kabisa kumwangamiza na hivyo ndivyo Mungu anavyoona wewe hauwezi Ijampo ijapokuwa mara nyingi unafanfikiria ya kwamba hata kama unatenda dhabi na unaona mambo yako inaendelea vizuri unasahau ya kwamba Mungu wetu anaendelea kukulinda maana anajua shetani akipata nafasi yoyote ile atakuangamiza ukufe bila tumaini kwa hivyo shetani alikuwa tayari kumwangamiza huyu mwanamume lakini Mungu alijua. Na alijua kwa sababu Shetani anaelewa ni kupitia kwa huyu mwanamme ambaye mzalio mwokozi wa ulimwengu atakao kuja. Na hivyo Mungu akaweza kumhakikishia kobo. ya kwamba amesamehewa lakini consequences matokeo ya dhambi yake aliyoitenda ni lazima angevuna hivyo unapoona dhambi unazitenda na unachezea dhambi ujue ya kwamba Mungu ni mwenye huruma lakini consequence ya dhambi unazozipenda utazilipia hapa hapa ni vizuri kujiepusha na dhambi wapendwa maana dhambi hii Yakobo aliyoifanya ya, ya kuadani baba yake ali panya aliiripa hapa hapa. Na tuta tutakapokuetu tukiendelea utaona vile atakavyo ilipa kwa uchungu mwingi. Na ndipo bibilia inasema ya kwamba katika kitabu cha mwanzo kumina, eh, nane, haya kumi na sita tunaona akaamuka ah, sasa hapa amelala na ameona ngazi na ameweza kuona malaika na akaahidiwa tena hadi hii iliyotolewa na Ibra hii kwa Ibrahimu imerudiwa na Mungu amesema niko pamoja naye na katika aya sita akaamuka asubuhi na akaangalia akaona kumbe Bwana yuko mahali hapa na mimi sikujua akaona mahali hapo panatisha namna gani Nandipo Yeye akaonyeshwa mtaka mtango wa wokovu mahali pale. Kwa hivyo hata kama hakuonyeshwa yote kabisa, aliweza kufahamu vile uongozi utakavyo utakavyoonekana. Maana ngazi hii aliyoiona, mwokozi wetu Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, aliweza kurudia jambo hii kwa wanafunzi wake wakati alipokuwa anazungumza katika kitabu cha injiri ya Yohana moja aya ni ya hamsini na moja Anasema hivi. Amini amini na ya kwamba Ya kwamba mtaziona bingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwenda kutoka biguni na kuja duniani. Hivi ni kusema ya kwamba Yesu alikuwa amezungumza ama alirudia maneno haya yaliyoonekana na Yakobo. Kabla ya dhambi kuingia duniani, Mungu alikuwa anazungumza na Adamu uso kwa uso. Lakini dhambi ilipoingia, ikaweza kuleta uh, ikaweza kuleta uh, ukuta mkubwa uliyeweza kuzuia Mwanadamu kuonana na Mungu uso kwa uso. Lakini mwokozi wetu Yesu Kristo jinsi alivyo tupenda akaja duniani ili aweze kubridge ama kuweza kuweza kuweka daraja ya mwanadamu mwenye dhambi kumfikia Mungu. Hivyoakuwa ni neema na upendo wa Mungu jinsi wapendwa tungekuwa tumefungiwa nje na hatunge kuwa na tumaini lakini Mungu hata kama Adamu aliweza kuanguka dhambini hakutuache bila tumaini haya maneno yote akafunuliwa ya huyu Yakobo alipokuwa amelala na usingizi pale na alipoendelea utakuja kuona jinsi alivyoendelea kuwa na hekima ya kuweza kufahamu mambo ya Mungu ndipo basi naona ya kwamba hata kama alikuwa anaona njozi nzuri sana usiku sasa ikafika wakati ambaye ameamuka na ile njozi imeondoka akajikuta yeye sasa amezunguko na milima tu huzuni kule pekee yake kmstuni na anaenda mailo mia ma mia ya mailo na kitu anaona sasa ni nyota tu na mawingu na milima lakini alifahamu mara moja hapa hapa alikuwa Mungu amekuja na akasema hapa Mungu ni mahali yuko na hapa ni nyumba ya Mungu na ndipo hapo hapo alipooamka asubuhi akachukua jiwe alipokuwa ameegemea ame, ame, ame akaeiweka pale na akaweza kuitia mafuta na akaweza kuwa ni memorial ama kumbukumbu kumbu, ambaye aliweza kuona Mungu uso kwa uso na akasema mahali pale tangetengenezwa nyumba ya Mungu na Mungu akawa amemwahidi ya kwamba atakuwa pamoja naye naye akasema nikienda na ukiniongoza na nikirudi salama ni ya kwamba mahali hapa hapa nitakujengea nyumba itakaoitwa kwa jina lako na itaitwa jina kwa jina lako ukisoma maneno hayo katika kitabu cha mwanzo ishirini na nane haya ni ya kumi na sita kuendelea mpaka kumi mpaka mpaka ishirini na tatu na tatu mpaka ishirini na mbili kwa hivyo hapa yakobo ya popo hakuwa sasa hapa anamwaahidi Mungu ati utakapo nili alikuwa anatoa nadhiri yake kwa sababu already amekuwa assured ya kwamba Mungu atakuwa pamoja naye na atambariki na atabariki jamii zake na nikupitia kwake yeye ambaye uzal, uzal, uh, ambaye Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu angeweza kuzaliwa hivyo akasema ya kwamba mimi nami nitakutolea sehemu ya kumi kwa chochote kile utakachoweza kunibariki. Sisi ni mara ngapi tunabarikiwa na Mungu na hata sehemu ya kumi hatuwezi kutoa tunaporudisha sehemu ya kumi ya mapato ambayo tumepewa na Mungu tunaona kana kwamba tunamsaidia Mungu na huku tunasahau ya kwamba Mungu mwenyewe ndiyo aliyetubariki na kila kitu hata pumzi ya uhai ni yeye aliyetuweza kutujalia kuwa na pumzi hiyo ya uhai Laiti kama tungejua ya kwamba Vyote za Mungu na tungeweza kumpatia vyote. Kisoma katika Zaburi sita inasema ya kwamba tungempatia Mungu wakati wetu, vipawa vyetu, utajiri wetu, tungeweza kumpatia vyote kwa maana ye ndiye ametupatia na ametufanya kuwa mawakili wake. Na ndipo basi tunapata nafasi ya kuweza kuwa mawakili wa Bwana. Na ndipo Yakobo kwa sababu ya kufahamu hiyo akasema, chochote utakachonipa mimi nitakurudishia sehemu ya 10. Sababu ya mwanzo two Anasema najue hii ndilo hapa. Nitakujengea nyumba. Na kila kitu utakachonipa nitakurudishia sehemu ya kumi Kwa hivyo sisi nasi tujifundishe kuweza kumpatia Mungu vyake Kwa hivyo Akovu akiwa na imani ambaye imeweza sasa kuhuishwa kwa kupata uhakika ya kwamba Mungu pamoja naye akaondoka akielekea katika nchi ya mashariki Ukiangalia katika kitabu cha mwanzo 20 na kenda aya ya kwanza inasema Yakobo akachukua njia yake akielekea mashariki nchi ya mashariki na alipofika huko sehemu za mashariki ukitaka kusoma vizuri sana sana so, juu ya safari yake hapo soma mwanzo hiyo 20 na haya aya ya kwanza mpaka ya 14 Akachukua njia zake akafika njia ya wana wa mashariki lakini alipofika huko ilikuwa ni tofauti sana na mtumishi wa Ibrahimu ama a, mtumishi wa Ibrahimu alioenda kutafuta mama yake Yakobo kwa Isaka. Kwa sababu yeye mtumishi huyu Elieza alipofika huko katika nchi hii ya Mashariki, alikuwa anangamia kumi na alikuwa na utajiri mwingi na alikuwa yeye ndio aliyohudumiwa katika kizima hiki Yakobu akafika hapo hapo katika kile kile kisima. Sasa yeye ni mtu msafiri asie na kitu chochote, hana ngamia, hana kitu, anarungu tu. Ukikumbuka ya kwamba Ariaza alipokuwa anakuja kutafuta mama yake, alikuja na utajiri mwingi, na ngamia na dhahabu na fedha. Yakobu amekuja mkono mtupu, rungu tu diakonae. Na kwa kweli alipofika katika kile kisima, hata kama kulikuwa na tofauti kabisa na vile eneo alipofika kwa hii kisima, mambo ikaweza kuwa namna hii. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo ni na tisa aya ni kumi Alipofika katika uh, ukiangalia hapo nyuma kutoka kitabu kile cha mwanzo tisa alipofika akakuta watu ambaye wamekuwa katika kile kiz, kile kizima na akawauliza je nyinyi mu watu wa wapi na wakamwelezea wao ni watu wa pale na ndipo akawaulizia kama wanajua mjomba wake na kwa kweli wale watu wa wakamwambia kweli tunamjua la dipo hata wakaona mtoto wake mchana wake akilete mbuzi Biblia inasema ya kwamba katika kisima kile akawauliza na sasa 3 na saa 8 nafikiria ilikuwa ilikuwa mapema sana mbona mnalete mbuzi hapa si muzipatie si, si, si maji basi muende mkalishe maana hata hajafika na akaoakamwambia tunakujaga mapema hapa kwa sababu kizima hiki unaona kimefunikwa na jiwe kubwa watu wakija hapa sisi zote tunachukua ile jiwe tunaondoa tunapatia mbuzi zetu e, e, maji ndipo wakamli akawauliza Mwajua Rabani Rabani, Rabani alikuwa mjomba wake na ndipo wakamwambia ndiyo tunamjua hata ule anakuja na kondoo zile ni msichana wake na ndipo Raeri alikuwa anakuja na ndipo basi wakati huo huo akaweza kukaribia kisimki ki, ki, kanwa kikinywa cha ile kisima akaweza kutoa ile jiwe Raheri amefika akaweza kutoa lile jiwe na akaweza kuona mbuzi za baba, za mjomba wake akaondoa jiwe mara moja na akaweza kunywesha hawa hwa mbuzi wa, wa mjomba yake maji Na ndipo basi akaweza kujifahamisha kwa huyu raeli na akamwambia yeye ni, ni mtoto wa wa Rebeka na huyu msichana akakimbia mara moja na akaambia baba yake. Na Rabani aliposikia kwamba mtoto wa ndada yake yuko pale, akaja akamkamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani kwake. Na ndipo naye akaweza kuelezea njomba wake mambo yale safari yake ilikuwa na akamwambia akae hapo kwake. Biblia inasema Yakobo akakaa kwa mjomba wake kwa muda wa mwezi mmoja. Na ndipo Rabani akamwambia, sasa wewe ni ndugu yangu, sitaki unifanyia kazi bule hapa, nataka uweze kuniri, ni, niweze kukulipa. Na ndipo Biblia inasema yeye yeah, yeah, alikuwa na wasichana wawili na mmoja alikuwa na macho dhaifu. Na mwingine alikuwa ni mlembo sana. Yakobo akasema nimi ningependa ni nimfanyie ni, ni kazi miaka saba. ndipo unipatie huyu msichana wako mdogo. Na, na, na, na mjomba yake akakubali mambo hayo na ndipo neno linasema ya kwamba eh, atafanya kazi miaka saba. Na ndipo unapoangalia hapa miaka ilipofika akaweza kuomba apewe yule msichana ambaye alikuwa anafanyia kazi mjomba wake alimfanyia hila kama vile alivyo fanyia baba yake pia ndipo nikakwambia chochote kile utakachokipanda hicho ndicho utakachovuna na ndipo basi Biblia inasema yeye baada ya kubaliwa kukaa hapo miaka hiyo saba ilipita kama ka, ka, kama usiku moja, maana alikuwa anapenda ule msichana sana Na ndipo basi je angepewa yule aliyotaka na baada sasa ya miaka imekwisha, miaka saba imekwisha. Hiyo unapata maneno hayo katika kitabu cha mwanzo eighteen mpaka 22. Ndipo basi eh, kwa sababu wamekubaliana na miaka imekwisha lazima ndoa ingefungwa. Na ndipo basi Paramu ikaitwa na watu wakakuja na katika sehemu ile ndoa ilikuwa inafanywa jioni na wakweli saa zilipowadia akapewa msichana na akaingia na yeye katika nyumba yake Na ndipo basi Kumbe baba alikuwa amefanya hila na huyu msichana wake waweze kumkumbaza huyu kijana. Ba kweli ilikuwa ni uchungu ama ni mwanzo wa uchungu wa Yakobo. Yeye mwenyewe akafanya mpango huo maana anajua huyu atachukuliwa na akitaka atachukua mwingine. Lipo akamu, a, Yakobo alipoamka asubuhi, maana msichana walifanya hira na mama ya, na, na na baba yake. Hivyo ni kuonyesha hakuzungumza usiku kutwa, asubuhi ndiyo Yakobo anaona sio yule aliyokuwa nataka. Na akauliza baba mjomba wake, "Bona umebona mbona umehadhar. Bona, umeni bona imekuwa hivi." Akaambia hapa kwetu, hatuwezi kufanya hivyo. Ati tukupatie yule mdogo na yule mkubwa hajaolewa." Na akamwambia, "Ukiwa unamtaka bado utafanya kazi nyingine miaka saba ili nikupatie huyo." na kwa kuwa yeye alikuwa anataka raheli na amepewa Lea na walifanya njama hiyo na huyu rea. na hivyo Yakobo alishindwa na kumpenda Lea na alipokubali kutumika miaka mingine saba, akapewa Raheli na alipoingia kwa Raheli Biblia inasema akampenda sana na kwa sababu ya, infek, ya, ya ya pendo hili la kumpenda yule aliyokuwa amempenda Biblia inasema kukawa na ugombi kati ya nyumba hii ya Yakobo ikamletea shida kubwa akaendelea kujuta katika nyumba nchi ya kigeni Alifanya kazi miaka mingine saba ili aweze kupata eh, laheri na akatumika na akaweza kumtenda sana. Na ndivyo basi wapendwa hapa kuna kitu tunastahili kuendelea kujifundisha katika mambo haya ya kwamba dunia hii si mahali petu pakukaa. Na hivyo tusije tukaweza kujiunganisha na mambo ya ulimwengu ulimwe, huu sana na kutenda dhambi na dhambi hizo tutakuja kuzilipa huyu Yakobo alidhania ya kwamba kuchukua ulithi wa, wa, wa, wa kuwa mlithi ni kitu rahisi lakini ujue Mungu alikuwa amesema na alikuwa na mpango wa kuweza kumpatia urithi lakini yeye mwenyewe alitangulia Mungu wewe na mimi Mungu ametuita Ako na mpango wetu katika mikono yake amekupangia lakini unaenda njia zako na unapoenda njia zako wapendwa nataka nikuambie njia za Mungu ni mbali sana na njia zetu Aliweza kufanya kazi miaka ishirini. na alipata mateso zaidi Aliendelea kufanyia hawa vijana wote wawili miaka kumi Na mine. Na miaka hiyo ingine iliyosalia, wajibu zake ama malipo yake yalibadilishwa ya mkini mara kumi Kwa sababu ya shida ambaye alifanya ye, alijiletea ye mwenyewe. Na ndiyo unaona ya kwamba katika wakati wakati ule alipo alipokuwa jaribu kukibia alikumbusha baba ya mjomba wake ya kwamba mimi nimekufanyia miaka ishirini na wewe umeweza kubadilisha mambo yangu wiji zangu mara kumi ndipo anasema katika kitabu cha mwanzo ukisoma katika mwanzo moja katika aya nane mpaka 40 anasema hivi Ni Nyakobo mwenyewe Miaka hii ishirini nimekufanyii nimekaa kwango Kondoo zako hakuna hata moja aliharibu mimba wale hata mbuzi hawakukula hata moja Kilicholalwa na haywani wa, wa, wa, wa, na, hay, na hayawani niliki, Ulikiripa. nilikiripa niko ulinitisha nikalipa ikiwa kilichukuliwa mchana ama usiku mimi ulinilipisha na hii ndiyo ilikuwa hali yangu na usiku nikapata baridi na nikaweza kuwa na shida nyingi sana wapendwa nataka nijue mjue ya kwamba katika maisha ya ulimwengu huu maisha ya ambaye inaweza kuhesabika miaka maana huyu unasikia anaezagu miaka ishirini lakini maisha yanaokuja kuja ambaye Mungu ametuwekea ni maisha ambaye haina mwisho hivyo usija ukaweza Kujaribu kukimbizana na mambo ya ulimwengu huu ukapoteza mambo ya ulimwengu unaokuja maana yote ya ulimwengu yatakwisha, lakini neno la Mungu kama ahadi zake zilivyoo litasimama na ahadi za Mungu zitakuwa ni za milele wapendwa nataka tujue ya kwamba Yakobu ni kielelezo kizuri kwetu ya kwamba aliingia tu kwa makosa alikuwa mtu wa Mungu lakini alijiingiza kwa makosa na ni kama aliingizwa na mama yake na mama yake alilipa pia haya haya kwa sababu alikuwa na ya kwamba Yakobo angeenda kwa rabani ndugu yake akae muda kisha aje amchukue lakini ukiangalia vibiria. inaonyesha hiyo ndiyo ilikuwa mwisho wa yeye Yakobo na mama yake kuwa pamoja. Ila waliomfanyia Yakobo uh, Isaka. Hiyo ndio iliyowatanganisha na mama yake milele. Maana hawakuonana tena. Ndipo basi wapendwa unapoangalia mambo ya ulimwengu huu kutangulia Mungu yanaweza kukupeleka mbali sana na Mungu na hata upotee milele Yohana katika kisiwa cha Patimo alifunuliwa na akaona katika kitabu cha Ufunuo moja anasema kisha nikaona dunia mpya na bingu mpya maana hii ya kwanza itakuwa imeteka na kisha nikaona Yerusalemu mpya ikitoka mbinguni kwa Mungu imepambwa kama bibi harusi na akasikia sauti ikitoka pale ndani ikisema maskani ya Mungu iko pamoja na watu wake nao watakuwa watu wake na atakuwa Mungu wao kwa nini ukubali mambo duni tu ya ulimwengu huu Ikupereke mbali na ahadi za Mungu ambaye ameahidi watu wake watakao muamini mpaka mwisho kwa nini uendelee kuwa tu ambaye atakuwa mtu duni kama Esau. Na tena katika Yakobo kuna mengine ambaye hauwezi kuiga kwa Yakobo. Wakati mwingine tunatumia tunafanya kabisa kama Yakobo. Uweza kuchukua kitu fulani kidogo tu unachukua hila na unafanya ufisadi na itakuja kukuletea shida. Katika nyakati zile Mtu yote ambaye alikuwa ni mchungaji ilikuwa ni lazima akiwa mchungaji mkuu kama vile Yakobo alivyokuwa mchungaji mkuu katika nyumba hii ya rabani Aweze kuangalia wachungaji wengine na angalie wana kondoo kila wakati. Dio unaona ya kwamba hapa anasema ya kwamba hata usingizi ulimtoka maana ilibidi yeye kuweza kuangalia hawa kondoo akiwa na wachungaji wa, wa wengine yeye akiwa mchungaji mkuu kila mbuzi ambaye angepotea ama angeliwa yeye ndiye angeweza kuwa responsible na hivyo alikuwa anafanya kazi kwa uaminifu mwingi ndipo unaona ya kwamba ukiwa na katika nyakati zile ulikuwa na wi, na, na wizi kwa hivyo ni lazima uweze kuwa macho eh, eh mifugo yako watije wakaibiwa ama waliwe na wanyama yeye alikuwa ndiye mfugaji ndiye, ndiye mchungaji mkuu, wachungaji wengine wakiwa chini yake na hivyo angekuwa na nafasi ya kuangalia hawa wachungaji wote maana yeye ndiye alikuwa responsible katika wanyama hawa wote wa Rabani wakati kuna hapoakuwa na na, na, na na ukame ni lazima angeangalia ni vipi wanavyoweza kunywa maji wakati ambaye hakuna falisho ni yeye angejua ni wapi kunaoenda wanaoweza kupelekwa kulishwa kwa hivyo yeye kama hali yoyote ya ya ya, ya ya ya mifugo ingepatikana yeye ndiye angeuliza wachungaji waliokuwa kuwa wandogo chini yake lakini ikiwa ni mambo ya kuweza ku ye yeye ndiye alikuwa ana -replace. Na ndipo unaona ya kwamba katika hali ya uchungaji huu unatufundisha juu ya uchungaji wa Yesu ambaye yeye ni mchungaji mkuu Na unaona analinganishwa na jambo hili ya kwamba kulingana na uhusiano uliyoko baina ya Mungu Yesu Kristo na watu wake yeye anaitwa mchungaji na ndivyo unaona Adam alipofanya dhambi akaweza kutoeka Alikuwa ni mwana kondoo aliyoweza kutoeka kati ya wana kondoo wengine. Yesu akasema, kwamba kulikuwa ako na mchungaji, naye alikuwa na wana kondoo, mia moja. Na kondoo mmoja akaweza kutoka kutoweka kuto, Na alipotowea, yule mchungaji mwema akawacha wale kondoo 199 akaondoka kwenda kumtafuta yule mwana kondoo mmoja aliye alietoeka na alipompata akamchukua mabegani mwake akaenda akiwa na furaha alimkuta ameweza kusongwa na baridi alikuwa amesongwa songwa na kutakatwa na miiba lakini mwana mchungaji mwema akamweka kifua kifuani mwake akaenda kaanza kumtibu na akaweza kufurahi na akaita watu karamu waje washangilie maana yule mwana kondoo aliyekuwa amepotea amepatikana wewe na mimi na wanadamu tu wana Yesu ni mchungaji mwema ninataka ni kualifu ya kwamba. saa inakuja ambaye tutaangalia zaidi juu ya uchungaji huyu wa Yakobo na uchungaji wa Yesu Kristo na tutalinganisha sisi tukiwa wana na Mungu wetu a hebu tuweze kuomba baba katika jina la Yesu tunajikabidhi mikononi mwako tukikushukuru kwa sababu wewe ni mchungaji mwema tumesikia jinsi Yakobo alivyoweza kufanya kazi hasa ya uchungaji na mwisho we, aliweza kuona matokeo ya uchungaji mwema wewe ndiye mchungaji wetu mwema na unatudai, una, unasema sisi ni wana wako Tunaomba baba wa mbinguni kisa iki cha Yakobo, kitufundishe jinsi tunavyoweza kuwa karibu na wewe na mwishowe tuweze kuandaliwa kwa ajili ya kuishi na wewe milele. Mapenzi yako yapanyike sasa hata na jirele. Na tunaomba katika jina la Yesu Kristo mokozi wetu. Amina. Ndugu mpendwa, naamini kuumebarikiwa na makala haya katika Juma hili. Ukitoa kuongea pamoja nasi unaweza kumfikia mchungaji Geoffrey Gee katika nambari 253 213 6060 Bila vile tupate moja kwa moja abagushi global Hadi hapo wakati mwingine na kuacha na wanaangaza tulioanza nao katika wimbo wao wanashema kando ya mtu ndani ya AGR FM abagushi global hati inayo mazuri mwezangu baro turi yako ndani ingayonendeza kando yao to you tulipoketi hivi tukikumbuka Mjiwa wa zayuni you hati diwa Ninayo mazuri mweza nguo baraburi yakadani ndiyoyo penye sa penye haujatambua hojuri wake Tenda ujaitamani miundo yako tunjeletu yo body diwa tunayotamani mweza nguo Baronzuri ya karani inayopendeza Ten tena o ya karani you be in sorrow Meta, matawi mazuri Kilom mtu ajawa alika, mji, na furaha tele Marafiki tunauwa alikao to cause them uridi mji kulo andaliwa Do you know mazuri kilondu ajawa na furaha tele marafiki tunagwa alika tukaze mwendo go go tukaburidhi mji ulo under your tendine ojo tumbuo wake Tenda tendojeto ma beundu yako munjile tulio ardhi kwa tunayotamani mwenzangu baran turi ya kanani inayopendezana thinking kwa uzuri wake then don't let to hear our tunayotamani ishi kuna mavanya mengi vifuo mwa danger Vinaongezeka Chukuwa dakika kidogo Jiulize swali dili je kweli kuna tangua kuna pumziko dunia tunamhoishi Naomba baya mengi Vifo mara vinja vinaongezeka Chukua dakika kidogo jiulize swali Je kweli tunatambua kuna pumziko Siku na au wake No jail tomorrow kwa biundo yako Njira tuliyoahidiwa tunayotamani mwenzangu barunturi yako ya inayopendeza Inayopeneza oh joto mbo wazuri wako Tenzine no mabihuo yako injila tuliyoa ni diwa tunayotamani mwenzangu bara nzuri ya kanani inayopendeza pendele au jotambuo mzuri wake Tenda ujaitamani Kwa miudo yake ile tulio adiliwa tunayotamani mwezangu baroni suri ya karoni inayopenezwa pendene o jotambuo uzuri wake jeno ujaitamani kwa miuno yake Njile tulio adiliwa Ndiyo chama ni ya karamu ndiyo